kaže Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam, pred sam smak svijeta, ili pred početak tih događaja koji budu dolazili, doći će, kaže, dani, kako kaže Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam, Doslovno, kako je rekao Allah poslanih sallallahu sallam, jenziru fihel djehlu, gdje se kaže spustiti neznanje. El djehl jeste neznanje. Nepismenost. Nepismenost, ali vjerska nepismenost, prvenstveno. I sve ono što je sa tim vezano od bluda i nemoral i drugi stvari, Kadinsa nema vjerske spoznaje, sve drugo se veže jedno za drugo. Jenzilu fihel džehlu, kada će se znaći to vrijeme, rasprostraniti ili spustiti, dolazi doslovno neznanje. Va jur fau fihel ilmu, a gdje će se u to vremenu kaže znanje, uzdignuti. Kad se uzdigne znanje, u rivajtu drugom dolazi prvo da će se uzdignuti znanje, a zatim da će se spustiti neznanje. Isto ga bilježi Buhar, odmah nakon ovoga. Dakle, kad se nešto uzdigne, mora na to mjesto doći nešto drugo. Što je suprotno tome. Zar nismo vremenu kada se znanje uzdiglo? Mi smo komentarisali, sjećate se, Buharije, da će Allah Želešanuhu uzdignuti znanje kako? Čime? U zim, u, smrću učenjaka. Nestankom. Izumiranjem učenih ljudi. A kada budu izumirali učeni ljudi, na njihova mjesta će morat neko da sjedni. I sješće onaj ko nije tome dostojan. Danas sam držao hudbe, braćo moja draga, po meseđidima, ljudi koji ne znaju ništa o Allahovi dželnešanju. Pustimo sada po džamijama, nego napred gledamo o meseđidima. Oni koji su, kažu na menheđu, stavili su na imbere ljude koji nisu dostojni da podučavaju sufari. jamu ne bih dao. Da podučava nekog sufari ja mu ne bih dao. Kada nestane učenih mora, na njegovo mjesto neko sjest. A na njegovo će mjesto da sjede onaj koji je najviše hrabar, ne onaj koji je najviše učen. Hrabar, koja hrabrost. I to se dogodilo ovdje u ovoj našoj lije koji zemlji. Da stani nam bimber da dersiti sa bimbera onaj koji nije njemu podesan. Braćo na tome mimberu su stajale noge najčasnijeg groba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi smo pregovarali institucijama islamskim kako na mimbere postavljore koji nisu dolisi to da mimbera, koji nema znanja. A iste greške i gore smo radili. I gore smo radili.